ذکر خالق لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَوْهُ قَوْلِي یویسم پارا سورة الف لامیم سجدہ کے دعیات مبارکا اتل سمنا افمن کان مومنان نه هر وسوخ دې غمومل او موصوف ده صفات د ایمان کمن کان نوغه کې دې شي په شاندا چا چې هغه فرمان دې کافر دې فاسق نو مراد آیات مبارکه کې کافیل دې ربي کریم فرمای لایستو مومنا نو کافر ندي برابر مخ کے الٰہی العالمین د مؤمنان اوصاف ذکر کل پ اللہ سم آیات مبارکہ کی فرمائی لیو وای زمن کا آیات نا غسو کی ایمان روڑی کی پدی نصیحت ورکڑی شنو یلا لپسئی پروجی او سبحان اللہ والحمدللہ وای او دای کی غرور تکبر و لنیشت بلکه عاجزی دا <تصفح> ورپسې آیات مبارکه کې الله دها اچھا تعریف او ستائنم کا چاغیت الله د شپې د قیام اللیل تہجد توفیق ورکړي چې الله وايي داسې بندگان دی د شپې بستر خالی پراته او دای ما ته ولارد وی د خپل قبر او خیرت لپاره جړه کئ نبی رحمه الله و, و, و سلام د تهجد مبارک ته پوس شوو د مہاتل مومنین لای د الله حبیب د شپې په وقت تهجد کړی پدې منځ کې هم او په آخر کې رزومنگ په دین کی توصيه ده ای او ګنټه ني ما را پاس هي دو ناګر جیلاني مش په نا مخيه ده عام تهجد شوري کني پره پاس دو عام تهجد دي دغه مردا غوړه وقت ده پېښمن دي او دې ته فاردا خوب سره شرط نه ده د <خود> خوب نفس چې سړینا پاس کې ډېره مجاهده ده د نفس سره مجاهده او د شیطان سره مجاهده د لوی قرباني له سره یا خوب نور زی یا څوکیدار دی یا د نور څخه بيماری د وجنه دی ویخ ناس ته اده د شپې په سې سره کې مسکې د ته تهجد اگر جده مخکی او د شوه نه ده د سوزر د وجنا حودا ګورو نبی علیہ السلام شاندازی پور را تاسو نه خړی څوک دعا کوي کوي شپک کوي اته کوي نبی علیہ السلام وکاله انه کول کله وی تر سره وکول قلہ وید وی تر سر شکور یولس بیکول قلہ وید یار لس کول دینه کمو زیاتم راغلی الله چې چاله توفیق ورکړي دغه نارینو زنانو مسلمانانو تدا دا پکار دی چې دماس توماس کوتم د سنتو نپس دی نوافلو کی خو وی تر دې دکایي نرسپیه راپاسی ذورا قات کوي سلور کښ په ښکۍ آخر کې دی ورثه وټرکی نبی علیه السلام فرمایو اجعلوا اخر صلاتکم باللیل الوتر د شپې اخر نه موږ وثر وګرځوي او ځلې وخت له ودپاته شي ویترم پریخي ځکه الله او خو جوړ کړي وو انسان کمزور دی ودپاته شو نو چرآ او دس دیو کو نو دسننتو نمخ کې اول ويتروکا عجيبان دي روانې وي نو ويتروس قضا شو دابې چې دبان نه ویل نو رسو ويتر دا قضا دي پکار دازي چې دا د سبا د سننتو د مجنبخ کې وشي نو پدې ترتیب الله چاله توفيق ور د دې ویتر رستوکای اګه چا ویتر مخکی وکړ ماسوتا نه ویتر روپ بیا راپاس شه دو د دې بیام تهجد کولې شي د جمهور علماو مسلکدارو چې دا غ مخکی ویتر په خپل ځای برقراره دي اگر جلبازي علماو مسلکدارو دی ته وی مسله د نقز ویتر خدا زبانه اهل مسلک ده و اجل را پاسه د نو غویتره ما ټول دي رکات ور سره کی چې غویتره شي هغه د پاره جفت او تقه جوړ شي بیا د اخر کې وی تر وک نو خوخه برز ما عزت مند او داګه چې الله کمو لارې زنانو له توفیق ور کړی او الله دې ټول له توفیق ور کی نو تر اخر کې کوي دا د الله د حبیب مستقل سنت دی اوغه خبري دروغ دی چې رس ملائک دي او گناه کړي او جبې ناويزان دي په بابل قار کې نو اي وي ترجمه پر يخو نو ایماني بازاب ني دا دروغ دي د دین حساب علا ملائک د الله یو پاک مخلوق دي قران شریف کې څو آیاتونه راغلي الله وي لا يعصون الله ما امرهم اټیشم پارا سورہ تحریم کې وي ملائک دا الله زبرنا فرما لي لکھي ملائک نسړي کی نسو ماناکي او فراکس کاکم کم نہ کوي الله بخل قدرت یو د مخلوق پیدا کړي بيد تهجد گزارو د پاره ورپسې ولسم آیات کې اجر ذکر کو الاويتهم پتور اشورا پاسې دې خوشماده سُرګو دې يخوالې کوم نعمتونه ته له پټ کړی نو اے بندته له غيبته دش ته الله دې له دې نعمتونه ته یار کړی د یوم غې نببنګ دی وی صحیح روايات او کدا سراغلی وی چې دی وی ای یوم الغلری او دا غې ببره طرف له غدواله دیرش میلې سوره وي نتا څو څور چوکې چې دیرش میلا د یوی ملغری او چا بنگلې د دنیا د چتونو په حساب باغ سمره وي دیرش میله چې بار وي نو د دنیا د دې چتونو په اعتبار باغ سمره وي دا به د مؤمن لپاره یو او د دې په هر طرف کې بد مؤمن د فار اهل وی او هغه به نور لرنو او هر مومن چې جنت ته وردل نکيږي نو د صورت بد سوار لسمه د سګمۍ په شان وی ور جنت کې لاړې د کل نشه د پوسې ګندګي باندې وی پائے کې واړه بولول وی بول منگزی با دا منګې به د سره د سپینو ضررووي او کمه خوالکه بدن نه روي نو د هغوی بوی دا مشکو پشانوی ورش هم الم ددی خوله بدن نه چېوزي هغه به د جنتی مشکو پهشالوي نه به اختلااف ووي نه به بغوي او داسې لکه یو زړه د ټول جنته یانو ژوند بسنګي لکه یو زړن بکی نهي د بحسد وی هو دې بد الله پاکي بیان نبی دام شې روایتو کراغلی د بخاری شریف حدیث ته چی جنت داسې نعمتونو لري یو یو اونه بیداغه بسانګي وي د یو سور سره بد یوي سانګې د لاندې سلګاله منزلو کې خوشالغه بختمېږي نبی علیہ السلام فرمائے ان فی الجنت لا شجره يسير الراكب فی ظل لهاب مئات عام لا یقطعها احرجه البخاری و رحمه الله نبی علیہ السلام فرمائے پر جنت کی بدائش لوی لویونی کہ اوسور سڑے بداگی دسان گے دالان گے سل کا لروان وی خواغ وب ختمی کینا ادا نعمتونو بو وقتن په وقتن الله سیوا کوي پدی کې کمه بن رازي دغه رمخیز جهنميان او حالم ذکر کو د جنتيالو اوسې آیات مبارکه کې الله بندګانو توي فمن کان مؤمنن اے هر غسوق کیا قبو منده او دي مان پخلی صفت با د موصوف دے کامن کا افاسقا نو دکي له شي پښاندا چا چې غفاسق دي کافر دي الله او الای استو مومنان او کافر ندي برابر اګوره مسله دا سیدا کافر دی او ډیر رشکې د خکلی لین دی دی دوکه نه کوئ د چا سره ټګ نه کوئ خو بیام کافر دی ل د مومن شان شانتهشيرسې دی سره ددي خو اخلاقو او د خو معاملاتو نه بیا به هم کافرره میشه په کمم دی کې وي پهړ ک یو مومن دی او دی د ماډ خاون دی خو د لین غلط دی گو جون کئی دو گی کئی نو دانگنی جی دا خصیفتون دی دا ناکار خویده خوده لی امیشه اور نشتا دی دا پارس نشتا خوده دی دا مقصد نی چی گنی یو مومن بس دا خماؤون من دا و بس دروغو لبزور ورکم و دوکو لبزور ورکم ندا سمرلوی د نقصان خبره دا چی یو کافر سرد و کفر لدروغ نوی او څه سره دی ایمان درو ټګی کې دوکا کې او غډون کې دا د نور خلکو د فارغوره سره د اسلام د بدنامۍ یو سبب جوړي اسلام خو ماشاءالله سمرنوي نوم دې او دا خو د الله او د رسول د تابعداري نوم دې د حکمونو منولو نوم دې د سمر اسلام په دې بدنامي کې علا کافر وسمر خندا کوي چې د اسلام مسلمان دې چې دې دوکي کأي غډون کأي دروغ وای انداګه یې کېږي خاله موسره ومشرصره اوس دا مخ کې قانونو کې وفاق شو او داس کې وقېنا ستو تبلیغ کې ډېر وخت راغوله ناغه وکړه د اغازین اسوات کې مزهونو نو يلته وړا تر نوې دې ہندو دې نور مسلمانانو په فیز ډېر غسو رزلی وغدانو کارالو دیجا وغاله کوئی ځای ډاکټر نشته تیب لکه سیوا کا نو یو ځانانه راغلی ودا معمول مطابق چې کوم فیس به غرسو سیوای واغرسو بیا بوډا یا ډاکټر لاره جو کته مسلمان شه وایسا لیکن په خبره ورنن زموږ داسې حال جوړ دی ویلي مسلمان چې دې سیوا کو وی ادم کوم ماده باندې کو وی بیا په سفازور فیس کا ایتال ایو غریب راغ ہے مسلمان راغ ہے غٹ ڈاکٹر لے چی غریب آنام زید سمرہ خلقونا پیسے ہو گواری دو چندہ سی احلاقو بیمار سرسی ہے بیمار سره الله ملاوی گی سوکور سرم ملاوی گی تا سلاغ حدیث کریان صالحین کتیرو وئی بیمار سرسوک ملاوی گی کده بیمار تا پوس للاڑی نو الله بدر تا ملاو شی اغسرخه ګډاو کا وایدا غریب دی اسی به سپیټستون او ایکسری او دا یو شبل شبکوا امو ولدا سي د دوکي دوايي دي کا جکه دا وخت کې څه خیر واله ادا سي د رزي سلوک ساده در له خیريو دي دوايي ورته د دوکي ورکا ندم مسلمان د شان سره د دوکا او دروغ دا مناسب نه اَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا اَ هَارَ غَسُوق چې مومن مؤمن کَمَن كَانَ فَاسِقًا دکي دشي پشان دا اچا چا غنا فرما لوي او دکي فاسقن مراد کا پھر دې عام گناهګار لا یَسَوْ الله و ادا دوا برابر نبی مومن مومن ده او کافر کافر و مومن د پار کډیرم ګناهګار وی همیشا ورنښتہ ا کافر کډیرم نیکمله وی جنت پر سترګو نګورې همیشه د پارا د پار دے اس داغي تفصيل ذکر کای چی څنګه برابر نه دی عمل لذی نامنو ارچیا وک سان دی مومنان دی او موصوف دی په صفت د ایمان وا عملو صالحات عملو نیک دی نیک مطابق انیک عمل یوازې مذرو زکات او حج نه نه تا ټول لرستي دوکانداری ک او صفاسوت رکار ک دوکل ک ټګن ک دې ټول توي وا عمل الصالحات ایسا او د حکومت پټم زی هم پټم سکے پټم راځي اقتن وخت لاړی وختی رالی او کو د چایر لیو د نو کورای ختمې دو يرې د سره باډولار نشي نو ټول <سؤال> کار دي څو ټول دي बर्बाद کو یازن وقیاص صلی دی او اوهدی کابل ندې اپری شوتونو یغه مرتبه تسانو رسولو نو ددن علین دې د چسومره پیسي ګټی دا دی دي ده دغه دې مرتبه سنندې الذي مرتبی اهل لوخ پر رشوت مالزان اخذ له رسولو ندي چ سمره تن خالد تن خاص هران دغه سنه دا درش لدا فاعم الذي نامو هر چا کساند چی ما نروڑے واعمل الصالحات اومل نیک نېکا اعمال کړئ د شریعت مطابق فلہم جناتل معوا نو داید پاربې جنات سنا زید پات کې دو اې دی ایمان او دنیکو نیکو اعمالو د حوالندو پار الله د پات کې دو دا څوک نه زېو نه جنات مقرر کړي ده ایمان خاون ده ده وی اللہ ده سر د پاسه و لارده د ده قبر عذاب ملی د ده اعمال طول ملی ده ده اللہ مخت و ادریت الملی ده خبرې لسمبر خبری چرا جمع شینو دا غینا آمد و جوری زی کتاب ده آغا دیر دیر سوارا پاری در تا پا یو دو الفاظ جملو کې جمع کی اما الذين امنوا وعملوا الصالحات پس ټول قران په دې کې راځي مخدکړول قران کې دی ایمان خبره دا یاد نیک اعمال خبره دا هغه اوامر ده الله منل دي توي نیک آمال الله چې موږ د سنه منا کړیو دا غې نه منا کېدل دي توي او هر چې هغه کسان دي چې ایمان وروړي وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ عَمَلُ نِكْرٍ دِينَ فَلَهُمْ نُزُلٌ فِي جَنَّاتٍ ۖ ثُلُمَّ مَقَامٌ جَنَّتُ نَعْنَعٌ تَفَاضِيلُ ۚ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بالمسياذا پس सबक د هاوی شو دې عمل كون کې ايدو تي فلاحهم جناتل مقوا و اذا لام د ملکيت د فاره دا جنۃ المآوا د دای مسکن او دوسی دوزه حقیقی وی دنیا د زین خو سره روان ده کال پس شل کال پس نو دسم مآوا نه دنیا ته سن وای مآوا وای مسکنی حقیقی تا د دنیا د دی کورو د دی بنگلې نه بها مخاړه دی دینا بخام خایو سڑی زی نو دیتے مؤوا ندی ویلے فلہم جنات المؤوا زید پاربوی جنتنا زید پاتکی نو نو ظلم بی ما کانو یعملو دا مل مسیا په سبب ده حوی چوده عمل کون کی دا مل مسیا په سبب ده چودی چوده چدی کم اعمال کول دا غي دوجې مدا بدل اله العالمین دیت ور کی او دا جنت دی ته یو ملکیت ثابت کو چداد دئی دباد کی دوزه دے جنت دې د دې د پاتې کی دوزه جوړ کو چدا دې د پورا پاتې کی دوزه دې اللهم اجعلنا منهم الذين من ارتضوا لهم الرحمه والكرم في ایمانهم نيكو اعماله والاکرام ولي او جنت ندی الله زمند پاتې کی دوزه یو نه جوړ کین و الَّذِينَ فَسَقُوا فکوو هر چې هغه کساندي چې نه فرمانوو او کاافرو ف نو د پات کې د داغویور دی دی بهې شامېشه کافر په ور کې پاتې کې ف بار زید پات کی دود دوی بسوی او ربئیم قرم مومنان مبارکی وی فالا هم جننات المعوان دی لامت وی لامد دا تملیک دائی دائی دپارا دا دا دا ملکیت گرزولو اے آدم علیہ السلام ملا جننات توردن نکرے وردوئی اوش کن ان توزو جو کل جنہ وای تاسو واستاسو دا بی بی جنت کې ورشيږي خدا شنو وی چې لکوما الجنہ تاسو دواړو لپاره جنت یې غېم امتحان دی او سورہ تاسو شي وي الله رب العزت وردن دنه کړیو مؤمنان چې ور دنه شول بیا برابر کیږي مؤمنان چې اوزل وردن دنه شول نوضی به بیا رابار کېږ نه و الذي نه فسهکووهر کسان دي فرمانو فممون النار نوې د پاتې کې دوود دوي ور دی كلمه عرادو ورکه چې دی بهراده چراوزی د دیورنہ د دیورنہ راوزی اوئیدو فیھا واپس بکڑے شی دئی پدئور کے بیاے ملائکو واپس کی پگروزنو بے وئی او پکوڑو بے وئی اوبویلی شیدی کافر تذوکو سکی عذاب النار اللذی عذاب دعور حاها کن تم بیهی تکردیبون چه وی تاسو چه دیور تد دروغ نسبت بمکونو تاسو جہنم نمنلو دوبارا جوانم نمنلو اخیرت منمنلو وقیل لهم بویلشی جیتا ذوقو سکئی عذاب النار اللذی عذاب دعور حاغا کنتم بیهی تکذبون چی ویتاتو چی دیتاد دروغو نسبت بمکونو اگورا د جہنم عذابِ ذکر کو دی رستو آیات کی چکم زمون یوی سم نمبر آیات دے دی که دا عذابِ قبر ذکر کئی دا قبر عذابم حق دے اولماو لکلی چی سمر سمر آیاتون قرآن کی راغلی چی اگه که دا عذابِ قبر ذکر دے یو پا که دا آیات دے نورم دا دین علاوہ ڈیر ایاتون قران شریف کې راغلي دی وژنګه څومره قبر عذاب نه مانی نو هغه مسلمان نشي پاتې کې دی بلکې کافر به یې صاحي دي د علماو لیکلي دول اصيار نه حياتونه دي دی. او دیني دا وک نورم لټه نورم دي دی. د قران دی اوی خبره او آیات نه انکار کوي کفروي او احادیث خو دې بارکه دمر راغلی دا هر حدیثو په کتاب کې یو باب دیغه توي باب في عذاب القبر باب د په بیان د عذاب د قبر کې نو ګوردا تش د خاورو کند نه نه بلکې کې د بده اعمال او الله مسلمان ته معافيو نکې نو سزا ملایږي او دا تش د خاورو کند نه نه کافر د پارا پدی کې ہمیشہ ستدي عذابته مومن د پار پدی کی کامل مومن د پار پدی کی امیشہ سدے اراہت دے و ارام دے و صل اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خلقی محمد آلہی و اصحابہی اجوائے <coughs> د قمر دې ابتدانا پوښشمه بارکې زمون نوې درس بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه انزله رب كريم فرمای قیامت ونشق القمر او تجاوز لدسقمي دیته موجزا د انشقاق القمر وای دا د الله د حبیب په لوی موجزا تو کیو مکمو کرمکی یو غرد یغی ته جبل نور وای اغه ته جبل حرام وای اغه پینځه یا تون په نبی له اسلام دی غار کی یو غار و غار الحرا نو الله رضی کیلو مشرکانو او نبی علیہ السلام دې مونته سم اوجزه او حیث پګمای دغه رد پاسه الله حبیب په ګوته مبارکه اشاره او کس پګمای جو ټوکړې شو اګوره دا کفار څومره دشمنات تاریخ کې جر تکمه کمه خبره کم ذکر کړي خو په دې خبرو یې ذکر کړي په دې دور خبرې خارې راډولې دا الله وایي احادیث مبارک او راغلی سګمای دو ټوکړې شو دای چې کوم خلک په سفر او قافلو اله مولیدا او دما کې مکرمي مشرکانو مولیدا دغه پوره حدیث دی بازي کیسه خوان او دیسره د الفاظ کې واکړي چې یو ټوکا د الله د حبیب په یو لسونی مبارک کې ورننه وتا او بل بل کې دا ور سره ځان دروغه دي زمون په دین کې دروغ, دروغ سنې کې دا پاك نزائی دا کامل مکمل دل ده اقتربت الساتورا نزد شوید قیامت وانشق القمر او چاود لدس فگمیل و این رو آیتاً وَاِنْ يَرَوْ آَيَةً كُوْغُورِ دَيَّا وَمُوْجِزَا وَنِشَانَا دَا كَافِرٌ يُعُرِدُونُ دَاغِنَ مَخْوَانَوِي وَيَقُونُ وَاِدَا كَافِرٌ سِحُرٌ مُسْتَمِرٌ وَاِدَا جَادُو دَ مَزْبُط دَ مُسْتَمِرٌ يَوْمَانَاوَا مَزْبُط دَ مُحْكَمْنِي او <سؤال> یومان آدم و ویقونو آئی دا کافر سحرن دا <سؤال> جادو دے مستمرن ای مار من الاردین <العربي> السماء <سؤال> ای دمر جادو دے چی دزمکی ناسمان پوری ورسیدو وی ترو چا خوی جادو پزمک کولو اس سحر دمر الویشو چې سپگمئی پوری ورسیدو او ګروش پګمای دو ټوکړې کا ریمان فزیبانی چیمانه راوډې و د الله حبیب زمرا لوی معجزې ته سحر او جادوې وقتذب او د درو او نسبته کړو وتتبع اهواهم او روان شیو د خپلو خواهشاتو پسې د الله د الله رسول خبره نو باندې لې د خپلو خواهشاتو پسې روان شیو وکلو امر مستغفر وکلو امر هر یو کار د کارو د نبی عليه السلام نا مستقر وقي بشي اے ذی مبارک خدای نشی سر او دیلی یوا دا داب پخپل خپل وقت کی وا کی شیا او سرغن بشی تا ذی خپلې صدئی کی سمرد الله د حبیب معجزات وکړل ای دا بو کی یو غشان شو دا کم چی ویلی نو کوم زمونږ او تاسو جوان نی خلق به وګوري وکولو امرین هر یو کار د کارونو د الله د حبیب نا مستقرن اے واقعن خامخاواکی واقع کی دن کے دے ولقد جاہم بے شکراغلی جدویتا من الانبائی دا خبرننا لولوی خبرنا راغلی د قبر دا خیرت دا انبیاء علیہ السلام ماہ غفیہ مزدجرن کی پاری کید دای رتندا چیدید دیشر کو کفر او گنا هنو نمنشی دا قران حکمت دے بالغت او پخپل حکمت والي کې انتها ترسه دله حکمتم بالغت دا د قران په نونو کې او دم حکمت بالغه حکمت دې او پدې خپل حکمت کې بالغهت انتها تر فما تغني النظور دا ما یا ناسیہ دا یا دې ما ثم استفامیوی وګره ک نفې ما نه لا دا فما تغني النظور اس فائده ورن کدویتا یرورکون کو دا نظر یا خود نظیر جمده نظیر و یرورکون کی کتاب وره یو مانا شوا آیات که گنه مانا گانی دی که بیا رولشه فما تو غن النظر مانا فیده فائده ورن کدویتا یرورکون کو نظر جمد نظیر ده یا نظر دیږي کې مځ درد پهمانه د انتظار ده فما توغ نن نظر فائد ور نک دوي تا او دا ما کې آیات ما نادا فما توغ نن نظر صفایدا ور کدی تا ير ور کومکو اے چې د مالک د خیر اراده نظر لرلی نو کس سید العالمین ورت په مبارکه خلدا الله دا کلام وای او جمالک د خیر اراده ندل لرلی دا جولای کی و خیر واقع نشی فتا ولان هم نو وا ولد دین تا سو خپل غاړه د دعوت د تبلیغ په پوره کا یا مے یذو الداعی پکمرش بدل بو کی بلن کے اسرافیل علیہ السلام بشپلے کی پوکے وئی الا شی انو قرن نو قرن ناشنا تھا اے ناشنا شی وئی تول مردگان بد قبرن نروزی خوششا نه به سواررو هم او ځلی لسترګې د دوي یا خوجونه منل اجداتې او روزی ب دقبونونه کان نه همته بهګلی د حال وي چفېلې کې پوکې او عالی شه د قبر نه دا مرداګان را پورته شي د hebat د وجنه مسوک دا سیمندوی سو بڑا سیمندوی یو او سره به آخر اخر کې بټور د اسرافید السلام نشوی راي پسي روان شي او د شام مبارک از مکه د پکم چې بي صالح عليه السلام را کوزيږي او د جال و قتلې د میدان ميدان په دغه ځمکه کې تہ ہشر میدان ستے تو المسلمانان چې پکم زه کې وفات شي وي ندایبد ہشر مکی ته منډې وای چې هغه د شام مبارک از مکہ دا کانہم تب ویګنی دی یرا دم منتشرل بلخان دی منتشرل خواروار کې شی وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ فَلْمِهِ محمدٍ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَجْمَلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصال> وبه قال حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هميد بن نان سين رضي الله تعالى عنه قال عنس رضي الله نوئج خادم خاص للنبي كريم عليه الصلاه والسلام وما كان شخص يو شخص چډیر محبوب دیو صحابه کرامو رضی الله عنہم تا رؤیتن پلی دوکي مين النبي صلى الله عليه واله وسلم د نبی کریم له سلامنا ايدا ډیر په هوا چې نبی دې السلام تو وکانو دا صحابه کرام رضی الله عنہم یدا را او هو چې د الله حبیب دی او کتو چې د مجلس سره روان دی لم یقومو نو دایب د الله حبیب ته په مجلس کې اورېدل نا لم یقومو الیه یغیت په اورېدل نا لما یعلمون ذا وجنه صحابه کرام ته پتوا بن کراہیته ذالک چدالله حبيب دا خبر ابد غني ايله پتا وچي طبيعت مبارک سره کوم غوذري دي نو بد غني دا الله حبيب چې پرانغه صحابو ورته سکي نو بودري دل اهلي علم سلور قولنا ذکر کړې دورې دو بارک هي ممنوع دي ودري دل هغه چاته چې زو کوئی ما له خلکو دريږي او د تکبر او د ځان د لویالۍ د وجنه وای دغه موجه وی حرام او مکروه او نه راو ان دغه مکروه هدا چې د زړه کې ځان له جړټو لټره تل زوړم کې څړې ځنه و د سړي د کيسې لوی راشي اصل غرور تکبر راهه دا جزای پځه د غرور تکبر راهه ندا د تباہی سبب جوړ او دویم وین داده سفر نه راغې را. ته د خوشالۍ د وجه نور تو درې چې سلام پیواشو او هغه ته سنهمت الله ورکړي چې تاسو کې مبارکي ول ورکړي لکه احادیثو کې چودري د راغلي داده دې مرتبه دلیله کړو ستو حدیث لګورې و قاله حدد سنا محمد بنله کمي قاله خبره نه زرو قالههد سنا اسرائلو قاله خبره نه م سرهته بنو حبي قال خبرېمن حالو بنو امرین قال حد د سطې آ ش بته توللح هدي سره لیان کړړ چې داالرو د تولله عائشہۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اوغی دم المؤمنین عائشہ سیدہ پیری رضی اللہ عنہا ان روایت نکلی کنے قالت بی بی فرمائی ما رہ تو من الناس مان د کتل یو تند خلق نہ کانا اشبہ چیڑے مشابه دی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا کلامن فخبرك ولا حديثا کلام او حدیث یو شان ته بانا اے د الله د حبیب شرف په خبر او تورک سوک مشابه نو ولا جلست تن او نه پناست کی من فاطمه متا رضی الله تعالی عنها هیڅ خبرې به کوی کتاب وی چې بس د الله حبیب خبرې کوي او کرا روا نه بو کتاب د الله حبیب روا نه علد بی بی فرمای و کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام زارا چلو بی بی او کتا قد اقبلت چدا خدا غی کور ترا متوجی درحب بها ندی تبی مرحبا مرحبا اوہی مرحبا دی زما لوبی ثو مقام ایلیہ بیاد اللہ حبیب ور تودریدو فقبلہا نخل بے کا ثو مافظ ابی ادیہا ابی اعوی لور بیوی دل آسنو نیوا فجاہ بی حارا بے وستدہ حتی یجلسہا فی مکانی کم زیر کے چیب از دوارو جانو سردار ناس تو پاگا بی بی کھی نولا دا تغزه ده ناز ته فنور شو قابلیت نو د خپل ناز ته فذیبه لور بیبی کی بی مولانا وکانه ذاته او فاطمه رضی الله عنها چې کل را بغدی ته نبی علیہ السلام د دې کورتا رحب بد بیه بی دې خپل بابا جی ته مرحبا مرحبا وي ثم قامت له بیا بی ورته بیبی عضری ده لور بیبی بی فَقَبِلَتْهُ ذَا اللَّهِ حَبِيبِ الْخَلْقِ وَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِي بَرَدَنَ شَرِيوا بَنَوِي لَهُ السَّلام فِي مَرَضِهِ الَّذِي بِبَارِ إِدَاهِ هَاكِ قُبِذَ فِي حِجِّي كَيْفَات كَشُو او وقبلها اولرب بيخ کولك واسريلها يو پټ خبرې ورتهونکو فبخت نوغه پجڑا شو يو پټ خبرې ولبي ما ریکوکا فاتم بيبي پجڑا شو ثم سريلها ورته پټ اونتي خبراو کا فواهکت نو اپ حمداشوا فقلته ماغېديولې سدي لرو ځنا ت كنتله ارا ب شم د ج داې قتل ان ل هذا د هلمر چې ب شدي عزبيبي بيبي دپاره ف لننا لن سا غوروالی د پهټولوزنا فده من ساناسا پ د ځلاانه دا ب نه مایت پمند دې کې چې دې جړل اې زه اځه يا تضحق ناسا په خاندا شورو کا تبسمکور فسالته انمات تپوسو کو ما قال لكي چې تاتې سو فرمایل قالت اني اذا لباذرا وکما د الله د حبيب د پټ راز خبرو کا نزه خو با بذیره بذیره غچلوی چې د بل راز پاش کئ اې د بیبي دي شانت وره او عزت بابا جی د خبرو راز در لسنګ پاش کوم کما تاسو لوي کو انی لا بذیره تون زه به راز پاش کوله وله دا کمال دی د انسانيت چې چا د راز خبرو کا ندا په فاش کئ نه ایکتا سره چادراس خبرو کڼو دابسنه کې کله پاغي کې سور او سور او نقصانات شی د راز خبرو فاش کې نه د تاسو را مانتې فلمہ کو بی ذن نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم کله چې نبی دے سلام وفات کړي شوه دوی ما ورته دا وینې په سوی چې ګور دمور والی حتمه دین دروانی تاتن الله حبيب دا پټسوي چې پجلا شي او به نر ته پټسوي چې په فقالت فقال اسر إليا فاطمی بی بی رضی الله تعالی انها ما ماته دا الله حبيب پټ غنځوي فقال اني ميثم وبزو فاتکی جوانه زمانه دا دار مزیدا او الله انبیاء علی مسالم توحید ک طبکیتو نوز پجڑا شو ثم اسر الی بی ما تطق وت ی فقال انک اول اهل ویتا اول زما په اهل بیت کی بیلو قد چې ما سره به وسکی <سؤال> <سؤال> اپکه کبا ای دا دنیا دی خلق لدا سي دین ګړ دا د سي تور وی د ټول اهل بیت کی مماسره تاسو ملاوی کی. فاستر رتبه ذلك نوزه پدی خوشحال کړې شو چې دا ما شپه میا شپه خپل والدين محترم خاتم النبين امام لبيا عليه الصلاه والسلام سره لور بيبي ملا او عجبني او مال له تعجب کیوا چولم د ګوردا الله حبيب را فاصله د لور بيبي د پاره لور بيبي نبي عليه السلام سره فاصله دا دې کرام د پارا او دا دې جوابره سره مشابهت نو جګنه کنا په سي دا مداله حبيب خفقه دو او ناراضه کې دو یا کلوور بیبي ته نبی دې سلام د پاس ته نو نور بیبي ګل خفقه دا نو کوم چې پدی نیت وی چې تکبور وی بیا بدګنه جماله خور سوکرا پان سید نو دا ناروا دی قدم مبارک او دې نور نیتونو بانی وی ګیاو مورا زړه کې بتپدي خفقان محسوسې جمالي داخلك نه پاسي تبه دایې زمو نه کول کوشش کې چې ما ته پاسه ایبا وصلی الله تعالی علی خیر محمد علیه واسحاب یې اجماع الله زمو ته لو فاطمه په ایمان کې یا الله فاطمه مو په ایمان کې الله ممتازوم والدین او تا اصول و فروع تا مروجو اندو تا حاضرین و ته و تا اله العالمین وارا و لیمون آمون باید دواؤ غوڑی تنن رضی پور سمرو فاتشوی دی اللہ تو ورطا بخن او تا محمد جی زمو در سپوخ مر گلے چی خبا و ندل تا برات او جی بیمار و نکور کی دست نرے کذا کرے دواؤ ورطا غوڑی اللہ ساری کتاب تا بنا سودا ورطا دا بخنی او دا شفاعتی او زریع او گرزے مروجو اندو تا او مونږ مترا خیر او صدغو الله دې خپل کتاب لکینه زمون په جوړلو کې الله ایسم نشه بغیر د دینه چې ستا کتاب زمون مخه لا پروت ته او دا زمون د پاره د مغفرت او د بخښني یو سبب جوړ کړي الله څومره بیماران دي کورونو کې او سپتاړو کې الله تو ور ل شفای کامله عاجل ور ل شفکه که مو بیماران د دعا باور کړی دی الله تو الله شفای کامل ورکړي <مبیم> الله اعظم ته ټول دینی دنیاوی حاجتونه ترسره کړي او اعظم <مبیم> ته ټول دینی دنیاوی پریشانای ختمه کړي <مبیم> الله دا خیر به قدر ضرورت باران ته مغرورې الله اعظم کا عاماد سم مغورې تا مشه د بندگانو سرا درهم د کرم او ضعف معاملکړي الٰہی العالمین عطا د خیر عافیت باران ته مغرورې رحمان <مبیم> الله دې شاهد دي چې څنګه یې په محبت او دوسته یې بدلې کی الله دې شاهد ولادت نشته د کومه صالحه اولاد ورکی او دې چوالدار دې الله د والدینو د سترګو یې اخوړي جوړکی ربانا اتنا فی دنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذابنا